You sang a to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 Zaidi ya waksichana na wakina mama miyatano ndia wale julika na kupere kwa katika njiza warabuni mwaka elfu mbina komi na saba. Katika ripoti liyo tolewa na shilika ONL seteli na lopinga biyashara ya binaram mbali na wanawake biyashara hivyo tayali vimefikia na vigiana. Na kuna kiboka na ishi katika mabawo ya kukusanya uchafu butiredeni ya pajijini bujumbura ya pata mia miezi miwiri. Na laia wa maine Ohio wa naomba mnyama huyo arudizwe katika ziwa kabla ya kuwawa na katika abali za mchezo mashindano ya kombe ila raisin chini Burundi ya mendele ya hata muishoni mwa wiki liyo pita kwa mzunguko wa kumi na saba na kumi na Ilinyeshewa mfua mabawo ya makuku ya kumi na mawili liyotandikuwa na mesa jengozi na olempi kestalbira kuwa na huruma kufungia mzigo kwa mabawo na neyote mechizo kwa nonge. Kwa hayo na mengine karibu, fundi mitamba kia ni jando jenda isenga. Msoma ajini mimi plasidi niyo mungere. Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganiro. Habari kamili. Tumehuru ya haki za binadam nchini burundi se inedahashi linatopili ya mbalu wa mzi wakushushwa ngazi kutoka ngazi ya kwanza kwelekea ngazi ya pili. Katika mkutano na wandishi wa habari jamba tiste baribu nekeza kiongozi watume hiyo analani vikali baadhi ya asisi za haki za binadam zina zoto watarifa za uongo ya burundi. Jamba tiste baribu nekeza anatafsiliwa na Pascal Niyo ya hunzi ahanini ningingo ifatie ku, ku kinyoma na mateshwa yagiye arvugwa na mashiraha amwe avuga kwa darani nguria za politiki Atuwa hile ilichukulua kwenye uzushi, ulio na bade ya asasis za kiraiya, zinazo zinazojidai kutopigania masilai ya kisiasa. Ni kama vile mashirika akiraia, APRO DH, ACAT, FOCODE, FOLSK na mingineyo, ya yani na mshinikiza shirika rakimataifa F.I.D.H. Ili lipate kuamuru shirika letu la kupigania akiza kibinada mchini burundi, Sen.I.D.H. niweze kuyaiga na kuyaunga mkono. Sisi kama shirika linaro jitegimea, hatuwezi kuatimizia hayo kabisa. Hapa tungependa tuchunguze pia ni akina nani walio tushtumu makosa. Nimekusha wambia mashirika usika itakuwa vigumu kuhakikisha ikiwa kama wanavyojidai kwamba hawapiganii manufaa kisiasa au ikiwa wanasemesha ukweli ukichunguza pia wanaouaunga mkono haireweki ikiwa wanapigania maslahi ya Burundi au ikiwa wanaweka mbele manufaa ya nchi zao ni dhahiri kwamba wanapigania manufaa ya nchi zao badala ya maslahi ya raia wa Burundi tangwa kumtima inezabihu vyabo usanga ahanini Basis in beneden zou ik ikindi turabira kwiyongingo uraba ivyo batwagire ubwambireho badusazi yuko ku, twemeza ko mu Burundi hari ni kwa kikisha, Burundi kuna endeshwa mauaji swala mbale tulitupilia mbale hapo walikasirika kwani tulikanusha kauli sisi tulikuwa tukiangalia na kuchukulia kwa yali yanayojiri nchini ikiwa ni mauaji au mambo mingine na kuona kwamba hakuna dalili au ishara yoyote ile inayoweza Tuperekea kusema kwamba kuliendesho wa ya kimbali hapa inchini. Walitomba kutoa musimamu wetu kuhusu mhula wa raisi wajamuhuli. Hapo tulisema kuwa swala hilo hali hayo wayaulize tasisi zingine, ususa nikorti usika na katiba ya inchi, sisi watulize pekee, maswala yanayosikana na hakiza akibina ada. Huyalikuwa ni Jambatiste Baribonekeza mkuu watu mehuru ya haki za dami nchini burunda kitafsiliwa katika luha ya kiswahiri na paskare niyo ya hunze na wasichana na akina mama zaidi ya miatano ndia walejulika na kupele kwa katika njiza urabuni mwakulio pita mwa fumbilina kuminasaba kupitia njia zapanya kumfumu wa biyashala ya binadamu katika ripoti liyo tolewa jumatatu hii na shirika la kupiga vita biashara Biyashara ya Bini Adam uwe ONRCT uwe Tomfrey kwa kifaransa. Shirika hilo linaileza kuwa mbali na wasichana na kinamama biyashara hiyo. Tayali ilisha fikia na vigiana na wanawasafilisha kulipo takribani ya elfu moja ya dora za kimarekani. Harumu hora wa bujumbura, kayanza, ngozi. Wanaufanya biyashara hiyo wanapitisha kwenye njia kwenye, kama kwenye, tan. Njia ya kwanza ni ya kutoka bujumbura. Pitia kwanza Ngozi Muyinga au Kirundo Adi Tanzania au Kenya. Nje ya pili ni ile kutoka Bushumbura Kitega Adi Tanzania. Nje ya tatu ni ya kutoka Bushumbura kupitia Kichibitoke, Ruhwa hadi Goma hapo ndipo wanapandia ndege. Nje ya ine, ni ile kutoka Bushumbura Gatumba Adi Kongo pia. Na nje ya mwisho ni ile kutoka Bushumbura kupitia, kupitia Rumkoo Rumonge Mabanda, adi Tanzania. Kuna wengine wanapitia katika inchi za Marawi na Zambia, adi Afrika kusini. Iligunduliwa hivikaribu ni kuwa na wavrana. Teali, wamesha ingizua katika biasharahiyo. Takrimu kutoka utafiti wetu. Zina baini kwamba watu karibu miatano shina saba, waliperekwa katika inchi za Oman, Saudi Arabia, na Kuwait idadi kubwa ikiwa ni ya wanawake na wasichana. Yule anaye perekua wakimofikisha Tanzania au Kenya mwenye kuapereka anaripa kati ya rufumoa na miyatatu dola za marikani katika nchini nyingine. kuna wana upewa kati yamianani na miyatisa dola za marikani kuringana na nchi wana uperek. Mwindi behuu kuhusu aria uliobara hagati yema dora aramajano mna na madorara, majano, munani, majani chenda ni niki huku Huyo alikuwa ni prime member wa KEM kugenzi wa shirika ONRCT wetu ferinaro alilopambana na biashara ya kibinadamu nchini Burundi katika hali za usalama kuna kiboka naishi katika mabawa ya Buterede hapa diini bujumurase hemu panapokusanyikiwa uchafu uchafu kutoka jiji jiji kulab jumura ha yapata miezi miwili baadhi ya raia waliozungumza na kituo cha Redi Sanganiro wa Sema kuwa kiboku huo anaharibia kilimo inga walisha zoeana na mifugo yao kama mbuzi na ngombe Rayao wanaomba mnyama huo arudishwe haraka iweze kanaro katika ziwa tanganyika alipo ila ilasige akawawa Sikiliza habari moto moto kupitia radio sanganiro. Tukindelea yana tarifa ya habali kwa luha ya kiswahili kiumetimia sasa batakika 30 na moja baadhi ya wanawaki walio ajiliwa na mashilika ya kurinda usalama jijini bujumbura. Wanasema kulidhishwa na kazi hiyo walio zungumza na kituo charedi sangenu leo jumatatu. Wanasema kuwa kazi hiyo wasaidia kuboresha maisha ila wakilenga wakilenga ujiyuki ukwaji wa shelia kwa viongozi wa mashilika yao kuhusu towaji wa marupurupu ya kazi mengi zaidi na muenzetu jiritride mawenaya. Emline Kwizera ni mmoja wanawake hao, wanayo na kazi ya kulinda usalama, sehemu mbalimbali. Mbali. Anasema kwamba kazi hiyo inamusaidia kwa sababu anaweza kusaidia mumeo, kukithi maitaji ya watoto wao. Musichana mwingine, mwanafunzi katika choki kucha IJL, anasema kwamba kazi hiyo inamusaidia kupata pesa ya kulipa shuleni. Wakati mbele alikuwa na shida kupata pesa hiyo. Hata hithyo wanawake hawa wanasema kuwa wanakabiliwa na matatizo mengi kama vile utovu na wasiofuata na amri wanayowapa wageni wawo. Wanawake wengine ambao wanafanya kazi hiyo kwa makampuni balimbari ya usalama wanasema kwamba kuna makampuni ambayo hayaheshimishi mikataba yao mambo yako hivyo wakati jumapili imeanza wiki mahususi ya kina mama shukrani za dati jct ndio tunaiona tukimalizia taarifa ya habari tugusie ukurasa wa habari za michezo ambapo mashindano ya kombe la rais nchini Burundi Ya mendelea mwisho, mwisho ni mwa wiki liyo peta katika mzungu kwa kumi na wa finali timu mbili. Ndiyo zilifunga mabao menge kuliko zingine kwa mtanange kumi na siti liyo chezeka mesa jengozi. Ilitambia timu ya freedom mabao kumi na mawili kwa nunge na olympike stali bila kwa nauruma. Eka imenyo freedom mabao manane kwa sufuri. Mengi zaidi na mwana michezo wetu jamarivya nengenda kumana. Talembili na naine mwezi humechi mashindano ya kombe ya laisi musimuhu wa mbili alfu na kumina nani ya meendelea katika dulu ya kumina sita muzunguko wa finali. Ijumata letanu kwenye uwanja wa Uganda timu ya Vitalo ilichalaza Kayanzai United mabao mbili kwa nunge. Siku hiyo kwenye uwanja wa soka huko mkwani gitega Flambodoreste ililaza timu ya Lekroko inaucheza dalaja la kwanza mabao ine kwa moja. Kwenye wanja huyo huyo, timu ya Interstar ilifunga timu ya limyehe domu mba bao moja bira. Siku ya Ijumamosi tale tatu, mitanange kada ilichezeka kwenye viwanja tofauti. Ka, muchuano, urio ya idadi ya mbao nyingi ni yule urio timu ya Olympic star ilio lambisha muchanga, timu ya malaika kwa mbao nane kwa nungi. Timu ya musonga TFC ilimenya usoni star mbao tatu bira kwenye dimbala urukundo. Timu ya Egrenwal ili ilaza Lerier kwa mikwaju ya penalty tanu didi ya ine ya timu ya Lerier Nibada ya kutoka sale ya bao moja kwa moja Jana ejuma pili mutanange ulio idadi edadi kubwa ya mabao Ni yule ulio kumbanisha timu ya mesa jengozi ilio inyowa bila maji timu ya freedom kwa mabao kuminambili kwa nunge Timu ya Lidia Lidike Burundi Sport for Africa ili olaga mashindano ya kombe la mabingwa wa balani Afrika ili ilalua buja si City, mabao Mbili Bira Timu ya Dekita ina bolonga mukia kwenye mashindano ya Taifa Primus league Itaendelea mashindano ya laisi mwaka huu Nibada ya kuyinyuka timu ya Krebedu Matana Mabao Mbili Bira Zingine timu zinazo cheza daraja ya kwanza zitakazoendelea Ni pamoja na Interstar, Vitaro FC, Musuongati, Egrenoal, Frambodoleste Pamoja na Mesaje Ngozi Shukrani za dhati kwa ako jamari vyani genda kumana, nimeona michezo heto hapa kwenye kituo cha redi sanga. Nume kabisa bisha watari fa yahaba lika tika loha ya kiswahili ya kabla ya kukuwa gampeni zimesiriza. Nukumbushe kwamba tumehuru ya haki za bin Adam nchini Burundi senidehashi na tupili mbali wamuzi wa, wa kushushwa ngazi. Kiongozi wa tumehio na tupili ya lawama asisi za kilaia za haki za bin Adam zinazoto wa habali za wongo ya Burundi na zaidi ya wasichana na wakina mama miyatano ndiyo wale julika na kupele kwa katika nchiza buni. Uh, katika biashara ya bin adam uh, katika ripoti iliyotolewa na shirika ONCF wetu France uh, mbali na wanawake biashara hiyo tayari ilishafikia na vijana mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ni kutolea shukrani za dhati kwa mwenye umeambatana nami ni mtolea shukrani za dhati fundi mitamba alikuwa ni Jando Djenda Isenga msomaji alikuwa ni Mimi Placid ni muongeleni kwa wageni kutoka studios aledi sangani